Аналіз цих фактів свідчить, що пані має вихідні по понеділках і на роботу їздить не на дев'яту, як я, а пізніше. Юрій ковтнув арматної кави і примружив очі. Амалія всміхнулася, розглядаючи цього чоловіка, такого логічного, вдягненого в старомодний костюм, напевне, дуже стриманого в буденному житті. Що ж таке мало трапитись, що він наважився прийти і розповісти свою історію чужим людям. І чи не вигаданою буде ця історія? Просто заради безкоштовної кави та порції чи скайка. Перепрошую, не витримав паузи Віктор. А чим же ця жінка така незвичайна? О, повірте мені, вона дійсно відрізнялася від інших. Була невисокий зріст, Власне і я не баскетболіст. І да дебелі тітки чи діду в моделі із сережками в пупках під короткими майками. Самі розумієте, мене мало цікавлять. А це була не худою, не гладкою. Її каштанове волосся завжди цікавим способом закручене і заколоте на потилиці. Але головним було інше. Її очі. Неймовірні очі. Я побачив їх майже впритул, коли був змушений торкнутися пальцем її плеча, щоб передати водію чиїсь п'ять гривень за проїзд. Вона озирнулась і подивилась мені у вічі. В її затріпотіли, вона підняла руку і взялася за копюру. Я побачив тонкі пальці та мереживу на манжеті білої блузки, що з під рукава чорного плаща. Я так знітився, що не одразу випустив копюру, і якось мить та ніби з'єднувала нас. А раптом водій загальмував. Людська маса хитнулася, я наштовхнувся грудьми на її плече, випустив купюру і вхопився за поручень, утримуючи спиною кількох пасажирів. А моя попутниця ткнулася другим плечем у квадратну спину якогось роботяги, що стояв попереду. В її стрипинулись, наші погляди знову зустрілись, і мене раптом кинуло в жар, чого вже давно-давно не траплялось. Я пробормотів «Пардон», хоча французькою не володію, але мої вибачення потонули в криках, адресованих водієві та тому, хто перебігав дорогу перед маршруткою. Цілий день на роботі перед моїми очима виникав образ цієї дивної жінки з такими трепетними віями і надзвичайними очима. Вона здавалась мені зовсім не такою, як інші сучасні жінки. Ви вже пробачите, але якось набрила їхню напористість, вульгарна... Прямо та, ця могутня сила слабкої статі кругом і в житті, і на екрані, і на сторінках газет, і крупним планом, і з придорожніх бортів, дістала їхня білозуба усмішка та стовідсоткова сексуальна готовність. Емоційно запалився пан Юрій, глянув на Амалію і про себе відзначив, що вона була чимось подібна за типом до його незнайомки. Правда, не втішною є й інша крайність. Наша сумна базарна реальність. Мене вже давно бентежить відчуття несправжності, синтетичності нашого буття. І від води, їжі, повітря, одягу до людських стосунків за кимось насидженими з шаблонами. І тому ця жінка так мене вразила саме своєю несучасністю, несхожістю на інших, дивовижною грацією та манерами. Весь той день я, складаючи статистичні звіти в конторі, згадував її. І дав собі слово надалі спостерігати за нею, а може і зав'язати знайомство. Я зустрічав її на кінцевій і вітався. Вона відповідала мені й одразу переведула погляд далі, чи просто ховала очі за тремтливими віями. Я перестав читати в дорозі і нижком поглядав на цю жінку, порівнюючи її з іншими. І хоча довго між нами не було сказано жодного слова, крім вітання, я сподівався, що теж небайдужий їй. Кілька разів ми стояли в череві маршрутки неподалік один від одного, хоч і не в притол. І я відчував запах її парфумів. У них був відтінок чогось радше медичного, ніж косметичного, якийсь давно забутий аромат, звідкись ніби з дитинства. І ця нерозгаданість хвилювала мене більше, ніж пахощі жіночих парфумів у роки юності – який ти жадібно п'єш, ніздрями. Мені здавалося, що я звідки знаю, але, перебираючи ночами в пам'яті знайомих жінок від шкільної лави і до сьогодні, я не знаходив подібної, а ще, тільки не смійтесь, мені здавалося, що я знав її раніше, у якомусь іншому житті. А може, вона нагадувала мені героїню якогось фільму. Амалія та Віктор не сміялися. Адже, нерішучий спочатку, пан Юрій виглядав неочікувано збудженим і, направду, схвильованим. Читачі вже аж палали з цікавості, що ж там трапилось далі. Одного разу ввечері щось сталося на набережні, і наша маршрутка...